Donaino? Batezi, bea, sei. <risa> <risa> <risa> Un ja sea ju, beando ne oso mando billete beando eta. Hortzen, asko pasau billete beando tusata? Lasai, este asko. Asaldoa? Asko pasau tusata. Zaldo norro. Ze zoria ya? A zaldo ni da? Hostia, ide mi grua? Un ju. Habtaga suo, este u tratar de pensar auto. Ah, A beretan depois. Eh, ba, chata Antio microondas. yo no, digo a, si, a negar. Aquí... Es eh, no. Bueno. A lo no Donde me mande gasierik, baino gustizpenetakoan. Bai. Eh. Non dira si berdeu? Hasiera tik. Eh, Atzaldeon bai, bai, bai. Danoi, batizik. Ni basait. bai, eta berriz eztsa pasau? Eh? Bat eta bakarra. Jaiko ezuela. Oi, biso, biso otsandin joan, bai, zuzen. Aya, mosto entender. Ay, bueno. garra itzi bat zistek. Ta Ivan ere basait zatek. Ai? Bai, bai, che. Oi, bai. Dame, Bueno, una, una, hola, tío, eh. Ah, hola, tío, vale, vale, yeah. vale. bueno, a barkamena eskatzi zioak. Oñestiaskoa. <laughs> <laughs> Porque askenoe eh biza xotan ezdu ez jonamen. Eh fisikoki, eh beste la bai. Beste <laughs> la bai. Askena, biherrena etzaiat zati goan, seguramente ninge zigunean lago eta goni zbat zeroiek gibua, hori asamblea se dizu merdioor. Uh -huh eta bestie bueno hemen os Roberdiaz hemenke xinajuan programie io zaban e bai va, bai <gibri> ani txes seati se, se madio este mil duro ordune tie ni gabe es sosaisak <risa> nei beste bat zu ituk hemen arasun parte bat <té> ah uno ordie villera hori tengo por temoro uchizo gota que o sea ascos esas chileona no? vale <gibri> <gibri> <gibri> <gibri> <gibri> nande <leke>, esa <zati. gibri> idea asi bergaracue no no no no no no apuntos atacador anda sandian apuntias bai ni be zanean esa sala es de Eta, Zer, bueno, eh, eh, aurregun eh, problema ah, tehniko egitxan, ah, kortozirkutu honuan, matero, omen, ondoko, egizitxo honetan, eta guri, afekta entzuan, o? Bai, o, kortozirkutu honetan bine honetan, da matero ea afekta zuen, entzian nola da, baina... Hale, nire ustez beha egin gupi honetan. Bai. E, eta gaixe pila egin dizkuk, baina eh, ez dutxa apuntau, eta aiz ezak emain ditzik. Zerrak? Gaixek. Eh? Tartu hortan ez, itzen ofien itzen ditzaun gai hori sedanak, ah. bai whatsapp talizago esan behar Eskutun gauk eginean. Akalurrin. Aztu bat egure perfil. <laughs> eta gai hori etzain unta du dene, eta bueno, horrego e, baten, ba, e, txapai grateak ongintxean. Oni hori gero ditzen gauk. Zatik izteitzen, bar? Ba, jogiteako tia hartu edat, honena torri beno eta jogiteago tiek ekbitzeik, bakik nola ekbitzen zeabat. Ezo eh, ja. ze? Ezo ze? Nesúbateko txek Nesúbateko ah, txek <laughs> Love is your wand, is the happiness of your body Ola gozik, yes? eh? Nei, <laughs> toka zitek Orika zime, yo uh, Develop the power of listening oh. Develop the power of listening Ordo? Seiza ori zertan uskeras eh, Landuza ke Enzuteko halmena Ola gozik, ose, o sea La yokite baku txek Diferent O tanak batchden no hice no iso usted repica satela digital zezatek orden escrito eh, otec es, es. tech listen listen este onde vendio uno ni este chido chenta snake y programi merdela atu esa engine programita chino atu o sea tire fallo y gusto por fallo yuyu esta ivan el jori adiós y dale chamba a yugi daor mejor aquí porra yugi you have files ne hori dice san Hortun? Sí, ni sí. jogitean eh, era bizin Gene honetxe entera, no? hori o sea, Ni jogitea Itxoritea eta Bagitia minua jogitea Ez ba, ha, ha Jeste berkira Baina hori Ni horren esanea bizin Horriteta, orduan ba, hausia <risa> Bo Nahia, lehenosetan bezala Bergarako izkerrake man Egon gatu biruazti netxeke Eta parrian sartu gatxe Bai, parrian Nik espero Benetan ez du, espero Eta hor gatxeo Bixu ez Parrian Bara parrian, bixu Baina, orduo honen J zazpitan. iran tarlos ospitan hamendi bai hase campo eriotan itxea bai bai bai bergara pasa ja par jangacho gaurt ene mantentuta bai bai txebe bilbon oin ketego parrilla no digo irunia <gülüyor> hoy presilla donde llevo la mergoyata hase yo <gülüyor> bai dudas artisten te bestan a sicianeviso eta bestan a sicianeviso eta bai bai ser eh si zen ginel a chapa irratia aurkespen hasen izen ginel a ez bai orrati Baño Kriston inbidi, insanu, izenua, insanu izenua, sanu, la insanu, in... sanu, sanu, in Kriston posa demasiado largo. Dice es cosanu insanu. Ba, bai. O hita. Kriston lidera, o ta, se iso, oza, orkestea, pologe, guzea, zate, batean, sea, Kriston programa pillé, te hace más baño. Azteartetan, adibidez, dana bihauen programekin hartzalde oso beteta. Zetxa imagen de eso, bakitu ver el programa mejor que esta. O eso zatek. Neuron aspecto, estoy cenis iniciando la papelada niguzinian, sea hola Gauza bezala iratzaiua eta gaitu intxan, ze hori nunda askoitin, zigetzea Azpeitea hara honena datu zegoen Hori hona izango baren Nori Pentsonian, etxien, eh? harre izango zala da Eta eh, sati, injuste programa batzu, askoitin <laughs> Garei bateko askoit, askoit, askoit, eh, roi lubeza emerti garen Hori hon da, izti buzian ca flashes va va horia aspectuan hori aspectuan eh aspectuan eh nada bai un chovón no quiero uno nada tu vas a menes tanta de una escuela va no barato na este ah y estáis este señor señor ni beandus paillado uno barco paillado igual potentioso y dice salto a hundira jován ¿eh? salto a Ondire. Saneda... Onea. Eh, se oskeati. Ko... Ah, bueno, bai. Heroi nitsan. Aurre honitan. Kosta zigo menleri nitsan asken irista de heroi. Eh, ni ne ikonia nastie, Pramau. Eh, amen, que son chapillas, siat. Ai. Bai. Eh Guna behin beste programa jendik kristone moeso zaharra Ez kristone moeso zaharra zaharra zaharra, baina Ihan zogan jendiei irratitxe baseo, zeretan guk bintzet O? Baldei gu Guna behin beste dain Ida hona, torri berrizite, egin berrizite programit, gustua azkoik egite jau Baina ah, gohan e. ben programat bat ja, gaito Kostata, torri gaituk, eta atzatu, elberdiak eta gaitzen gaitzen Eta hori ba, torri zidan nahi guztu Nun ditan OA sortzen duten eta jendi nola herribatutan gustoa jilun huelo taos programa eta herbesteeratuetan bat eta eta etorri zitan beste galderioan, hostia, jendiek benetan kausa gustoa inberra edukit zaidu pertonik beak. Zuen ustas. Ni horren inguruan hitz pentsatzen hor emoitsu zan hortan, zertan kamera grabatzen. Ase. Benetagun, moi zu. Bai, bai. Bai, bai. Gracias naidin inda gendea, Satitec. Mira, sa, se se. Motivado a ver la. Televisión ya Mateo. Bai, oienao. Bai, oienao, Ori. Ori. Estoan. Benetagun, Antoan. Vale, Inbertsuna, atu bertsunai aurkesten seingozun. O pasa joan, proma vacutse, vacutse kantues, noingozun, se matimeneola orquesta de entzia. Ori se una dana, este concerto. Jaioban, jaiartzaldea dat wan parilla urquespenada no lo hice en Oscar tengo parilla sensibilidad dame onde parilla el atache gchd ah solo esa one eh bauto ben promise de samba santiana ba igu musa pishin harita para chorra esa ocho la punto y tiene Eta hori zu zer utzi utzi Gusto, gusto. Gustoak nondik olakoak dira. Zuen erraietan. Lotzei ni lotzeitu ti lozeitu, osea i bergarang. Ni gustarte se Bai. Se va. Causa Ibaldo, gauzenek bere arrasetik utzaldu. Adi izenekoa chapa, o tama biurte dijo la. Ni beste urteko eskola txapak Hmm. Bai, hori nik gara zo izanek Eta erri zen ez beti bat programinduna eta besti izangoan da Olago kontu izan lehikeek. Nik peda da txapake izan ditu la urte bat jugoak eba zakeat hmm. Baina hemen oiguelke hori eskatu gaias matzen bat jere jendie gerturara zateko zeatan Hortzakeat hmm. Ah, ze, programiteko ezatek Bai, jendien moitzeko Hortik, hortik horti zaten ega er. Zuek, hmm. zuen ustez, bertso niek behak Baldeuken eh, bean Behan zea hortan Gustoa emero zehosa Adibidez ba Bergaran no, right, well, so, yeah. si eh, ba Jendean tegatik erratitxe Adibidez Hortik erten da Horra zik alderia Osea Aher jendik Soze jaldun gustoa benetan Eta horra Berra baldeuen hori iteo Hombra Sea hori Adibidez ba Berra eta ala difenditu baina Naceo zehosa bai Es? Bai naceo Ose gustoa Gustoa gauze iteko Ose Ga, as askodan este gaiten, ze gustatzen zaigen? Oi zilduek. Bai, ja ta tipo <tien> buru atzea ezela honkaiek. Ezke pasaz, <cuadra> sai. Tenía... Peluchan, no. <tien> Ese pasa, eh, Gaur, ose... Teorek. Power off. Teorek, ose. Oblizeni, daquero baur jajan txapazkazan estiak txatik estiak nain. Nige baur de... jajan txatik. Tonto tuiteula. Nile ni gaur argitu dina txika. Gaur tonto, tonto, tonto dina txika. Baur argitu? Sentzu. Nile gaur argitu, te gaur tonto tu. Ar, sentzu. Odola tripenda bebek. Tesburua. Bauri, zateate na. Bueno, gauzen na. Txitio Bueno, ni txagat, anibia saber. Hola, hola guztetzi. Sí. No, Ezo. Ba eh. <risa> hori zarenean, guztogauza galdanda. Ah. Se. Sí. <risa> no zei, si. Ez? Geyen nahi, merdila? O... Haiz bat de merdila eta beste gauz bat zuet behar enten ikustu jende, gauza jendeak eh, gauza... Adivines, ba. Eh, Gaur egun zertxo masiwamente guztogua. Adivines, fola. Ez? Sh! Sh! Baiz, fola. Ez? Haur, guztetxe jende da nahi guztabeza horla azako. Inairez. Beren, berez, berez, inetxe, ustazen foda. fula. Fula txarriki baik. Ez pliak zine, fulaan teoritea. Fula gari batin, erarra guan bon, boz delantorain joatzen nien. Azken nengo, oi, oh, oh, ota hauzturtien, joatzen boz defensa egin, eta partioan haitu gutzin, batetautz, eta dek rolle putu e, batin. Ful partidu batin, ikustetuk, ko... bi jugada, on, igual, espaldimain mega izarrak eta bar. Ful ba, partidu bat, horitek, bi jugada, on, zuerte bisketik, ez da, bon, bon rolle putu bat. Baina jende, zehok segulaino itxutua, Eh, fuegola aquí, oye de la mm. autobús urte, fuegola de arrasan in, de visite san in aquello. Eh, va... Ejemplo, ¿dana? ¿eh? Ejemplo, ¿dana ola? Se ejemplo, el mundo, al revés, ¿dónde? Sí. Y arrasan eh, hoy momento, entón, gente se harta naida. No eh, Baixako balsa, agarro, zapato azul, es Baixako balsa, eh, Black Friday. Va... Haidek, e, inbertan aiten, zein berda, hori nundi ator, barruko gobatetik ez, nubaitetizetorrek. Kasu G usatek. otan, e, ba, ekusa guztuan asibuan, geopazauan tsegaze, geopazauan barrio salaman, kanazituan piju, kordi inglesa madarin, doin bazara herrian eta zabalduek. Uh -huh. Hortan aidek, getien goda, seguruazko. E, Horren, jendik zeiteu, guztu gozuek, ba, segurasko hori guztu hartu gozuek eta, ba, guztu hartu ba, guztu hartu gozuek, baino, ez tek, nintzen barrutik eta, beti zorutu gozuek, baizik eta, Mm. Torite gue. Me ahí. Ha... Oh, no. eh. oh, no, eh, o no no. Oinchita te van en mamó. Tipo, pa, ni usted fulativo lisa te a espadichecucia. Es 8-4 en Sevilla en la Gucci de Batu sacó la, la gotela. Ba, ¿eh? eh, a mí te es una chiguilla en contra. Pues año que yo no te sacó Baina folen gola hau ditu ez? Baina nagozisekin baina nagozisekin baina olagoz Beste gozien deporten ikustitu balontzestan gauzatzu eta pelotapartio batin Laubo xeiz hortzi hama bi gauzik gauzik gauzik Tanto ikustitu Polpartio batin, bi jogadak ikustitu eta niku eh? Eta segulaino, pasillo eta hitzumen anbito zehok Tati ba, hor numaitetik atorren, zeh bat, uuuu Ja kolektibo bat Fugola ez alde da pixiet prentzaros hagin zeh bat Oin bai Horratik ezan ah, da, euskiet. Eh, eh. Taku argi biltzezak jau, zau, irratitiko pasak bukago jau. Fogola ditu jaitxik. Ez dazte bukatze, eh? Fogola <laughs> nesontu ez, eh, si, <laughs> si. Ez, eee... Ni iztea uste fogola, jendik fogola guztatzea gau laguta nigen. Ute beste 1000 gauzeta da la color igin bat eta gero, ah, sea hori te comunidad eta betetasun va a sentirse. Ata ber, este de Ezti gusta jugar, ikuste dugun ifola. Este de usted bat eta uste, uste baixako baltzin gaur be antzerako. Hmm. Adivido ye bai, e Ordu Bai, ordun nik gusteat e Orzea orduan fun fun fun ezen dek momentu baten <laughs>. <laughs> Hola, hola, hola, hola, hola, hola, etzitu galtzek <laughs> Fun fun, eh? Ahi, nik dobel urteaz, fun fun fun horrek Horrega esotze eh, hori, ba, aztin zelan indiat ez beste atzu esala eh. Eta, amen, antzen mateiak Arbentzaren nateizan <laughs> <laughs> Ez, batzuk ita, best, ita beste adek, ita beste i Zimaz, zimaz, zimaz Ez, ba, fun fun fun horre azpale jelera, gut txikitzen adibidez, ez? Txikitxet izitu errengoz ba, eh. Ay, ves va power rañerak, ni power rañeranian. La seguramente y que negó. Ahí seguramente es carreo, ni y qué ves? Porque ves de cara claro. y va te huchan. Español, bai. Ba suena madre, manas o sola sea, sea saltan, ¿es? Sarres. No. Mierda. Es sarres. ¿Es? Chuan. Va a dejar Hostia, es que Ordone fue bola, hostia, pani. Y churiel chogarais, güais. Es que que te estaba. imaginación. Estaba churiel sin, es leno, leno. Mere imaginación. Suen garra de churiel sin deck. Es leno, leno. Benetone. Eso han sí. considerado porque este es Nitlepsico, y pico. Colori si idono, inbesela 1. O Colori idono, la 1. Benetone, Benetone. Bai. Benetone es. Tú Benetone. Eh, ve sé mundo. Su en Cyan. Mundo, mundo o pantallas. Colorie, llegado pantalla, que la referencia Bido xarraak eta fotu eta orduan, pixketa jauk ezel eguzte, gara gara. Baina hori ez, baina kalin mundua bizinen eh, igualauan. Igualauan. Bueno, egon duan egitek baldi baina egon duan egitek baldi Rosa koloria didez, basa ban? Eh, bai. Baina rosa pixketa palidua ez eraguan, es? Eta roxa <laughs> izeneko neska ez, <esabian>, baina <laughs> ez. Justu izen horrekin beste hau bat, ortsizte eh, Da gero aparte ez, ba, Ojos sabio, ¿ante deporte Horez ba engajatzen, pelota, asko gota, bertsota. Eta hori eta ez balimoa gizkin. Dibujua eta, dibu bai, hori, dibu hola, guel, oso gene marginala guan. Zenea, ez etzangetan nire. Eta gero hor ez balimoa sartzen zartzen, folea. Zer horretzuan, besteik. Horetan ez balimoa itzan zartzen, foleak azeptatzen hola, figura ez postea duen zela andala eskepancuran tsama iteletu eta bai bai bai jendea basagoan bertot da bestitzea ze hiru variante ze bai hosetan ez baitzan sartzen ba folea porque es rr ese indesu no no uno bueno, gero zitorrek si horren ondoren garaiskaian hau eh horren ahora eran a serdale nuevo gero fola da oriana da gero rociosa Es rocía, ocio, ocio, esa teardras, rocía rociosa. Se arro de, habla. Hombre, orio, así, Manifatak dute adioz bat sartukoan. Baina... Arrisku... Sí. Arrisku... Eh, arrisku... Kirol en, bat. Ez uan. Denbora jakin bat ema merdik. Rocio bat izito. Es? Denbora... <gülüyor> esti... Hori bai, hori bai. Maizu zi... Rocio bat... Rocio bat... Es? Hauizai bat jenitela. Niki bai, niki bai. Niki bai. Hauizai bat bai. Bai. Eta Rocio horda bai, juerga, deporte, hoxek. Bale, zan ditxo, nafola, hoxea. Eta hoxetan ez baitan Bo, esitzen margina, esoan esistitzen Uri, bai, bai, bai, ja margina Eta honi Marginala egorra honi Gero ya, beste pausitzen Oingo dena, bai, huel, mendire jun Da, hola, da, gero, jokundaz ti Eta, hola, ezin gogan, ez Zekartaokun? Ba, jokun, o, bai, musines, balima Seike urrin, o Musine, urrea Da, seike urreti bateo urrea Da, ya, hor, jai, diz Misine horie Misine, guztunarean, niko, hola, ikusten, ortartinez balimo ja este esao Ori <coughs> eri chiguisetan. Lo iri iri se tan diferente. Ah, ni dicen en los hoteles, po. Dice tan. Etordun. Ordunba ikuste jat ba, ba raizu eta nola nola ez inden raixu gustatsi, sin de gust, zintza gustu raixu esan goz bat dela eta. Porque chioq. Ni traitor ni ortan salia raixu segula, es chioq. Eu xortu berde. Zaban. Euk sortu erdek zozea Goi Ni zertzea bai. pa Ni raizu guztatzea ditene Ni zaiad Zindia jain Goi paleolitikun ba Oindala <risa> Power Rangeran <risa> Power Rangeran Garaixan Keapa guztatzea ditena Ena izan mezela Guztatzea izte Batzutaz ez, ez bali mazio ez zinde Men sortu Sortu bezelen jogozak O inbert, inbertit jogozak bueno, Goi paleolitiko Zatik gen Goi paleolitikun ba, ba, Errati importante Iban no, Musiki erratitik gaitza ban Entera ugendiek, ba, itzea musik porra eta entera zua musikik indar, Eta... Ego Facebook, zina gure. Ezak jerau, irratik jauan, irratik jauan. Taur dut kalka flai sortzen inri, lago hiraziran, e, eskuala herri zen, ba, hau, bai, ostia, rajo geu gingoia, ostia, rajo mundu guztintza iraur zaru, nera behar zaru, Ordun, hostia, raio game, hoy hori, hori la hostia, guan. Claro, oni nola, eh, raixo va i gar sartzen. Baor onego, ba, azteani. Chamao estoy otra vez atentas, ¿verdad? Yo dice serda. Hostia, igual un Podcastak dice noche. Se cau recuse y jura de chuyo eta el podcast que tenía okerren jo. Baño Pero faceitik enda. Eh? Ortun, ez eh? gailu irrati ze dinebait mobile razioa nez za jugai. Baigachu. <laughs> ori retiretsa. Baigachu baitasunek baigachu. Baiga, baiga. Baitasune baigachu. He me chio este. No lo me prometo. Ondo Ondo daixo. <laughs> eh. Gue irratille gustatu ser de. Ai tu ETA de eh. Adios. Baina ori, ne irratille o gustatu ser de. E chillo. hori ni ustead irratille gustatzie bisket konpany bile, xe. Agero, bate, bat fondo 18 o ti gin, es, radio 8 Aitxeganin, la pagarina, i gen din radio 8 Aitxeg. Jaiser. Cocinatsen, cocinatsen ola. A, inguruko. Ni kalen kaskis, ni kalen abrikola rentea. Ordun bakarrik gaitze konsumitze muzikieta. Nana. Lebe bate de San Citiana goratzena Gonçago. Amausturtein kalen Wolman ni Juan da i Gastier Wolman orik ni Sag. Haintan. Aislaengois da. Bai. San Citiana bate. Bai. Un gasteana azot aisla ta. Iba garri. Illa no Zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, horren ariren, nahi ganean, nahi ganean ez zati, nola jakitxek, gero, zelo zan di, joan zan di, izte zan, baina nik behi, gustu, perso nik gauza, zain nire jura, gustu, behan gustu. Na klaro, nola ez da hona aukera, lau aukera ez da zela zatoa aukera txea normalin, ez? Asko jota. Ez, ola, fola, o ez bat pelotie peloti, ola gauzak, lau Rokat, jo Rokat Rokat konjuntoa montauta te... Ai, iru, bestea, Ires, da, bestea, ah, lau Ez, joan Ira, eskatasun es orgarau, es Rokat Ipento, ipento, ipento, ipento ez bat lima ez zer, eh? Ah, a, a, a, de a, de gure, gure, gure kasu, eh? Oneria? Eh? Fonintzite dortze, ma, ire kasua Hauri ez dakit jo Ik euri sortu, erdea Euri ez bat lima sortzen demora hagin txikiaten, motza, ola inartxizia mateo eman lehizkau guel fulea eman rokea eman lehizkau droga en droga ordi estek oz seabat de boriz txot kulturea er... ah. kulturea kulturea kulturea eh. kulturea kulturea kulturea ordu ne ah. ne duz ez momentu zea hortan azkar <susurra> bezela erakirre zegozta dezen tortsena bum ausit jauzidek torrezko kaso o eskeu, o caso bueno, o o o o o este igual gure kasu bueno o disim Eta ba, bad, diru hiru ezti, eta diru diti, hola jende asko zeok, noiz de, gui, baitu, hola guge, baita, baina pixka gutxillo, baino, jendea zeok, e, igual getien guat, horta bi dut ikuna, eta soldata bat inberti uti hori hmm. ba zeok, hori eh? oso importanti, baina, igual gure mundutik pixket urrut jo gilditzela, eta igual ez tia huzeatzen, baino, hori niozti apadabla, ez? Mm. Ez, ba, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, mundotan. Hai, xi aldea. Baño paidau la gende batek bere bizitzeko planineke honez esan du o sea, diru el lortzeko plan osiotik eta osisuna bai hor zure gara sui falta batzuk gustorraru gitzi hau da este, o batzuan este grasa bilatzea. Gechoko che... komunikazioka bakarrik hundea, nah? hau ez dago de ninguno. Las mamoniles bares hundea. Batago, batago, pergaia. Batago, Hai orra junaitzan. Hai bares ni chan. Aztontores, orto ez na jo. Kaso. Bartona, merde. Ni gora zinen finalea. Ordun giro progretan bertsolaitza bertsolaitza Eurte batzu pasaituk. Giskik guzti da hori, ta Tan ikusi testegan. Bueno, jo jo por hinchan la miliazo la reina Amurisa y la hacían dar ya persuen en hinchan. Porque bertzuan gause bisi bat, eh tiesan alizaso zarrak eta plazan da bisi puntura ta gause bat. Ta horrogi entorriwan hau pa hisiendo da goauto, asian, un sensu ta bertzu luzi ta. Bo mio jota mierdia. Eta or ya hinchan, <risa> <risa> eh, so ta que horriwan televisi joeta bertzu eta ber, bertzu timadik atesan raro, raro, raro hinchanita, ordun Baina dela hautata Baño Ba Saúde bertso hori da Bikoronte dela Ba Saúde, ¿es? Y da una. O le va batxu esate dena hori. Oiste oiz, oiste bertsu ez, ez bertsu lenguitoan. Basko ah. chivanonena ta, hori, sector hori. Talor, en constructora, hostia, abertzukin, gauza asko transmisible eske eta jasa se infusiona eta, ah, creo que está el penar peni mate, a ver, el peni mate sí. En este sector ha sido <Charlesité> buas uh, ultramundo personie, eh, da, se ha hartan Ultra, o sea, súper, ah. Sí, Eh, super. Bueno, ah, pero va ba, que dicen لي que like, este dataset chon correcto ese personaje se tira en normal en vacío. O sea, ti campo esando en fútbol, hostidad de campo, daba cho, personaje de yoga, arriba guchi. Añe bertolaris, pasao, de granetante de bertesco, de bertesco. Pero bertolai bad vacío. Granetan. Vale, ahí se, ese dataset bertola. Ahí sí, gustarse más suchuki sadomasoquismo, imaginado. bueno. O sea, Hola, Jazten, ¿estáis? Me a Pito poste subiendo. Imagina. Oye, Hanzi, Pito posti hizo uno. Pito, hostia, no, pituen, o, o, no estián me mete. Hay... <risas> <esas> <esas> es en Sky, ¿me relacionan? Así Pito poste sube. Hostia, hay fribolia de abajo. Hostia, <esas> hay iskiñortaino junio, esa tía, persona, o sea, vaca baten. Ahí ve. Je... Gizarte ongutzeratu lote gen ez ez ez beste jende batekin sartu disegean bezala. Eh, beniz horten i. E uru, e uru beste da, Alde batetik debatete gaiu eta tener utzistek. Eh, ua, beste gustu alternativa atzu berdeche, baiuero, gustu alternativa, esea, eskerik gustu neurre bate zago. Bai, bai, bai. No sante hori. Añai Charles, guzu juere, guzu juere, guzu juere. Ni ja, ja ja. Güey, ahí sí, sí que. No diste ese tanque de Eloritu. El micrófono, sí se ve ahora. Sí de duda men, esteño, choño reedua, a meneduva gar hacia gusta de saber, no es High Joe, leengo Eon Everdic, próchego. Oin menta hu Gaur da, huekanzar laridadik, lagatzena txik la hostia, huek, laridade bat Lepo, ondo, eh? Zondoruzte, ez da? Hame di horre, halla ola Laño petut, eh? Hame di horre hola Lelo olau nintxean Lelo olau nintxean Gero junintzitean Lelo esan duna, hori Ibane esan duna Ehm, emm, emm, proa txina, klaro Nola, ik nola proa, oletxekos bat ez baldimo Ezan? Zer proan, Emi. Zalde, zalde. Zalde, ez bal egu emerdek. Maginote, hostia, guztua. Telei xo unguztua ardunea. Telei xo behar, hain. Fa... Einen berkok. Einen, jai telei xoa. Eta hor txot telei jainda. Youtube, jai. Eh? Youtube, ahi, jai. Superchope ikus aldo uste. Iola, jai. Iztengu ya gara. Chope, zera. Urdi, gazpigo, zera. Chope. Na, justu horre. <risa> tipa <risa> bat. Bai, zera. Ba, Zei, zei, zei Ez, hori, hori, hori bukatzeko Nire ustez, eh, bukaera Jate matego, bueno, duine Ez, duine eh, ez, txarra eh, <laughs> Jategoin komparatzi guztu, hau zitean, guztua, azkenin eh, Venga, nimai Anima gona, venga Eta adibiez ba Ez bali mazut, txinoik, izindekan txino jategoa eh? Ni bakik tio, no, hatu badaola, barochinasio eta bueno. Eh, ordu pertsonatek esateo, "Van chinojate, ¿usted te gustacha no?" Prandi. Eh, por so, favor. Ba, iru titztik da la gendea, da u de fol, fol zali, eh? ba, konformada ona, ba, eh, jamón york o bacallo jaten Eta horren konparagoni ani fol, jamón york o atein. Eta, claro, i E rezallio esela sana de ola tipo ta. Dai, <laughs> Jamón llorajanda, cierro, ¿eh? Hola. ¿Eh? Me sé, cierro, ¿eh? ¿Y usted? Ni usted, da jamón llorain, ondocio, e charra, y jamón llorbo ondocio, barregateo, ondocio, no sé, me jato, Año, a tiempo, jamón llorbo gallo, ahí en este cauceo, onda, chepaí, ahora bien, ¿sabes? ¿No estás? ¿Eh, rena? Genisosa, tígate, jamón llorra, ahí en este, Haukera esko zio, baina... Merkio alakagurdea espo jabu baina ni ustea baina. Jamon dukak aiztilea basaude egi, txeyat. Ahi, jendeate hor di, txey, junt restaurantesea famoso batea... Jamon dukak eska. ...restaurante hori erriko onena, zena, eso jamon jorra jarrizo. Da, da, da, fi jatzen ez dut, dut, jamon jorra platerin, da, holkis eska una rarua. Ba, bain, ahi gaz. Ziltze uste. Hoi, zardote gota, hamburguerzak eta jartzen azio menditu. Hori haitioat. Zorum uruz Uh -huh. <risa> a la historia, a la historia uh, uh, Nation, nation, nation Esta es Eguide, yes. eguide eh... <risa> Burgerac, esta <Yeah>. eh... Nun <risa> Esa la vez La remendito, arre Hernán Nigo, seadat, me gusteat Ahora un rayo, en la ah, historia yeah. Burgerac Chindeu Parellan No, Choco, ahora ten, <risa> <risa> es... ah, vale. <risa> go... eh, bueno, ten, bueno, dicesan. Año aninda, incet. Tasarduz al fairi kiño. Vale, vale. Tasardulatan, sin otro. este pasón dio mm. da pacitín. Es de bugaizte, eh. Bai, va, hori. Eh, y dicen Hajoskeo, va, bueno, aukera gacho de dela, ya os hasote la tipa carri por h2, se defendi. horratik la gente diridi. Porratiek. Orratiek. Gente Tago gargo complicado llegaño es... <tipa> Ni galduina uzerati izatea. Eh, ba iridena da. Azko bezela. lepo. Que iridena auquera azko ezobe, nun proa auke eta horrese emateik. Ya bañogero baiesati baño, iridenda gainbeste jendekin da. Lagun harti eta eh, da bilatzeko dara, segun ze momentu zidegüel, well, iuntzeetan bajatze hori o kalin juntatze horitare, ja zailo dala, ja planifika dute Ja zati type... behar... Baina ez da lloradiz, jo horretik ziren nahi O bat ikauzeko kontu dugu horire, eh? aukera gexo dugu baina aukera hori islabo dugu baina Nola... Iben tzaunek... Fuen eh... zertzen apa... Ekilibrez moa, Bai? Da, bai, izmota, kiburismo... ing, gausetan, e, bai? izmota ing Gautzetan bai Izmota ing Kristo naukerizeo Oin, bizitetek Izmota ingek iti Hori e, dek Bizitetek eh, e at... Izmota, bai, ing, iti orala, eh? izmota ing iti e, izmota ing iti baliz Niri jen bizionitxik Baina Baina e bizitetek bizit Ez dala izmota ing Bagarrik Ez dala izmota ing Dala Beste gautzatzuk Igual ez dugu nagik zenik Eta Teget Paseo txogatzu eman Hori Baina beste gausak. <laughs> oin izango da. Ardi le bira. Beste energia bat. Bai, no? ola, ba. Se beste energia bat. bat. Adibide. ez? Er, er, es. Es sí. vale. es irilletan. O sea. Alda. Vale, si eh. ba, es que, chao, si yo, es iributan. Oxe. Si ondo, ondo. Balego. Bai, lebo, explicas i yo estik. Bai, eske ta explicas i yo. Eske Baño oli. Etzi ondo, eh. Esaso. Eso mucha, e <risa> <risa> se es oh, es es. o sea, va, no. irigen absolutiza ese en contra B. Oh, definiore. A decir, irigen de obsesión en ataque, era una esa de lateralilla. Yo Bai, o bai, eh Gausea on absoluto dat, eh este hace ingismo señor, Gauseo besticia besticia, ascotas un ese. Ez? Ba, azkotasuna zehok eta bai, askotasuna Oina, azkotasuna de bizitxe, bai, igual ez. Igual gutxitasuna gehiago, komen Eta gauze gutxillo zeok, eta ordu tarte gehiago daugek. Gauze gutxillo anteko egin tarte gehiago daugek. Tio, gola, abstraktuak izan da, etziat. Ez tega, Pate. konkretatzen, igual tarte gehiago. Erdek, ez tega, betetasun hori ber, betetasun, bal, gauze tika, gauzea, gauzea, gauzea, gauzea, gauzea, gauzea. Zai, erraiak. E, Azotudek, iruburun jaxezko... Saletas un desverdeña ukitzu aukera geixo doke. Lenbai, len differentioa. Oña, este que ya, a indiferentia, oña len, o so differentioa. Oña ni usteo ezt. Oño en fin a Bilbao galin ha yo o a spitien a scutidian, a residia na be sama galio o so differentioa. Ni usteo man ver que igualdo, hala, eh, baño, ba, eso diferente. Higromía va 71, ba, hostia, a contus de echarte na por tu coche y ta de men, ba, libre. Pues esa ni de, ni usted este tarde baçu, este deseaba. Sí, sí, sanu mente, ese tenías. An go. Yo lo corridor planteo yo que estoy saliendo paso. Ya el dúbito, ya adulta de nin ya. Ya de dana rollas, pargar y puta, David se me reta, baño está rata. Mismo esta, con su muta, esgatan de hacer, de hacer pelita, Mierda cotidiana. Hostia gurindik. Ura uh, mierda cotidiana. Okay. <girra> Go <girra> familia, guías, okay, baita. Ba, importante. Alba, urazos, Virtu. Ahí. Ora, Urrazo. eh, urazos, ha pasado rutina con Igui. Eh. Ni, ne o sea, oh, se, es, Urazo, ah, ba, Ivan atik. Ivan atik. se me han echado hasta el río, se Es, capo. Botón. Urazo nigurón. Uranate. Segun, me trampa. Uranate. Ordene esa, ahí. Ese. Ivana, <girra> lo <girra> estáis <girra> cenar. Ya, ya. Que Ondo, ondo. ondo so? ah, Ni betzatzen, ezik ondo artean. Ni betzen gizki, gizki, ikola bui, izoaztia zategi. Eta, hau balde, horrein konetan egin, eh, bankal horri niko dugu ze bat ez? Miele geuki asteontan ze bat, heu ze, afektibo bat, ez? eta portaitzenenean bai goxu alkarri esati eh goxu goxu alkarri esati kostatzan beste eta este garresa ni asko kostatzehala mm. porque i esati eta ni gixki ertzi prementzia ezan hori osti hautemago sila pentsatzen ni pasatzea historia horrekin gause goxoa desati pentsamentu de eh izan idek serremillable bai anigo ni Hor dut zeatik egen zerren bilabil dasenaidek. Eta, karo, hori ez gertatze hori nahi takarkeien. Pasatzi bizile. Neopunkismu, no, posterko, eskorbutismu. Eta, eh, postertu butismu. Postezkorbutismu, baiko erbutu izan berri, eskorbutu, ba, tiko zehari. Eta, roi hori, ez? Es? Baikasun eta eskorbutu, ezko eskontzi, porque, bah, da, ori, ba. Hor e, ondo, hor komodo gatxaudek, hori, karo, ez da, ondo gatxaudek, parin gatxaudek, baina. Eta, hori hori hori hori hori Ba white, Aga sel, o sea, afectiva te quiere, que estarun... baina beña... a ver, on ese xe... no hay duda, o le lo digo, este marico diciendo. O sea, o este pedo no tener. Ese, eh, ni bien batido de Santiago, él dice, "Y marico, les." Orgatiguan. alerta pisteituk Hori plantean eginean, zeatik gauze gozoatzuk esan igual ehin, hambre ehin baldi ma, rara, rara, bai. baina heat, gauze, <laughs> ezan egiat gauze gozoatzuk esan eta alerta piztetuk. Sekso bat izinogu, behiz? Ez di hau, uste? Niko bain izan egitea, seksu egintzen Ez, ez, ez, ez, ik ezandean es, egitea zerikuzi, baina izan egitea, jendea alerta gartzea aldi ma... Bai. Igual zentzu horretik. Zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zena idu, hau zer bileza bellego, hau zer ta atorda. Ezt hau pasau limite hori bezala? Zestia zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia, zestia. Boniko, zestia, zestia. Nige, pishke mateo. Otsa, momentu hontan, eh? Hori haitzen, Iban? Hori haitzen, Iban? Hori haitzen, Iban. Txea, txea. Esti notu eze dok. Eurduan e zati biztia alertak. Uh, euskaldun ez zatea, eta ez hartzea. Euskaldun ez gara guat da, matxe zaitut bai. eta... Okay. Euskaldun ez gara guatzen izten, euskaldun ez gara guatzen izten. A kulturala, zeat? A kulturala, ba, ege. Eh? A kulturala, o a kulturala, a kulturala ez dira, ziog. Escuchava. Nun bat jatik zitorre, hori, eh? adietz gauzet zatarra ez ¿Qué es lo que se ha arrestado en esa? El resto es de... ¿Cómo sentiste ahí? Bueno, que en el... ¿Coreográfico tí? ¿Cómo sentiste ahí? Ahí es de... es lo que de... la... de... te... se ¿El teléfono te dice anda? Ah, ¿sabarra? ¿No? ¿Va? ¿Ve ahí? ¿Nos habéis hecho el teléfono? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? En fondo un gracipute es. ¿Saben? ¿Nos han hecho? Ah, polieta. ¿Qué es lo que se Parre pare, on dice, on dice de zela, ni horrein. Nissanian, Nissanian i Mateu este Cristo un tipo aise hola, es gestugin no, ide... yeah. no, yeah. yeah. yeah. o ire i no la trata cha persona, eh, esatibazio, quien yeah. saguin, ¿es? Remember, Eros tiene dice la persona hori. ¿Es? Ba, mezela dise la. Vale, ni Pochin sartie que Sentiste ya también No sé, hola Cabido No sé, hola Modestí, mam Está ya, balde Atrasido sexual posible, ¿eh? Hetero, ¿eh? ¿Hazúen, ba? Ni, oi, oi, oi O, oi, oi O, oi, ya O, oi, oi O, oi, oi O, oi, oi O, oi, oi O, oi, oi O, oi, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, oi O, Hmm, eta so, so, maquia... pute hori izan da igual Beste gain polenta bai horire bai Eta maitea utori Usteak haba batenea zautu aldi maitea utori piske zahiragoetan lekuzkan poko Hala neire ezuan zer dixo hartuko Gaur e, ezagutzea es, es esaten zaten eta... gau bat, ez eh? zateat igual Demezazpi vale. bueno, A ver, es... de, beste goz bat eh, Zago ni Ni maita zumbatzu zautu txat son son son son Odi Odi instante instantin y sentíte ori, ori. Istant, ori, ori ese que esto es subjetivo eh de pf, de másitas un ori ser de chio ni match no la va denborado este pasó se me amborade tío denborai siliete iwell galec de iwell ma, de iwell de show match out instante instante ortan quiero golpe ti falta valdima personisto que la falta un botaje que soy que la falta en eh, un momento Ni usted a BCcen. Orden igual ocurre confunde la chueña y usted en este momento corizo, vale, momento con la carpena, et aguero vai. Quiero falta Baldimas aguuren o segundo, este faltan motago. O sea, orden macheo falta mota tarde. Falta Baldimas aguero falta motago, el chiste. Usted condición. Ah, vale. Ahora macheas uno sala da vez, eh, o bai, sea, va, va, va, que eh. ya va un mache faltan botago normalen en. Va, Falta perruque. O sea, ni macheo da Ni uste punkismo gizan kaltindula Vai <laughs> Ni uste tan... <sighs> a Photoshopa gizan kaltindula Gizan tontan Punkismo Puneate horiena eh? Maitezaitu de desate Gana rollo Gita, bata, du, gorro Gizan kaltindik Punkia tiek Ba, ezta punkia Ezta punkia azko Chartuikazuntua Oricard, diak izkikusituzan Imajinau Bexar kake, matita, zean Ba, piku gondosabanda Piku gondosabanda Ba, eh, punkia izin dago gero Piku gondosabanda Piku sale bihurtitla Piku, eh, espaineta Puchu mandala Oriz punkismo dizintor, eh? Oriz ah, punkismo dizintor, eh? Vai, vai, vai Unia ala ez ez Alaek, alaek, uri alaek Uri ala xeik kaldera gotar uste gaitxekan po... Ez ala, ez ala Noiz da, afai, afai begeti, noiz da Zan dago, xa geniak beres, sube pilan duetoro urdi, zazpillertan mostu ingo nula Zazpillertan ditug Azu, zu, zu. Dar, esto ha chomosio. Eh, aparte, as dueño de nuevo, en primicia es la Saturnioni, nola asko failado den gure esanetan. Ez ditxoen programak, ba, urtarri len la programa seguidanetia. Eh, proposatziet. Es que consigo con calenda señora Torre, baño que yo tengo problemas, que esta te da la ustarellina. Consigo yo no la usen Sanni usted. Me bueno, estés pasen. Viaste a seguro a Tartimen, a tartarte con este gaur, ni pienses en Února Samerola. A esati va soy tiene Února. Ni falla nada, vaya. Dice, pero Bueno, ni curazo así brusos en edad. Vaya, un momento a música Abel ¿Es? Este abel. Bai, bai. Igor ni iku izak usteate. Mamuma, bezela? Ozti abelde. Iri giso, eh? Bai, bai. Eh? Unamena, zuzenien, eh? et horriz ikug... Eh? Espirituaz, alduek. Espirituaz, alduek. Espirituaz. Espiritu. Hola. Palilu ez duanik. Bustuaz. Espiritu orzauude. Txaldunabel. <risa> Txaldunabel. Bai. Eh... Jago, beste mikroigin, txaz. Zer, zer. Zer. Baina, bueno. jarreo. Sss sss musiguita, e, rejek. Eh, ni zeneko zahar guztu sibruz. Bai, boto. Bueno, guzuso neru tes, lortudik zeak, ezaborrismuk, lortudik. Eh, mundu aldrebes jartzie. Haudek. Gure munduko jende txoru, eh, ordian arkuo irresponsable edo arduragabe eta barta barro lau jendiek, Biurtzie de repente jendeak preokupatzen ana baino hau ze pentsain betxik eta biler hau itemaldi mundu zehatu ingoek eta kistuan responsabiliarek gaindu zebat egin. Eta aldi beti <coughs> arduri e, rollo gixarra zuizu zen kontuz etorkizune hori bihurtu ditu mundu ardura gabe gandienak dana igualdek. Horrek, nola, lortu duen e, mundu aldreuz jartzea. Ni horrekin flipatzeat. Eza neetan. Yep, yep. Ez? Ez, ez, ni zel, ¿Se ha entendido? ¿Y? Va, va, no entiendo ya. Explíase. Oye, oye, de repente, el de la pasotismo tiene que ser paseada, ¿eh? Sí, sí. ¿Se ha movimiento alternativo? O, pishquet, eh. Joder, se ha... Y... Peña, sea... ¿Kamichita beltza gastito un día? Va, iré, tipo, ese hago... O ni sea, eso lo agendía. De... De... ¿Ese harúa? Ese harú, ¿eh? <risa> ese harú, ¿eh? ¿Se harú, <risa> eh? Iri ez da izaitzen, eh? Iri ez da izaitzen Ez, eh, yeah. ez, e, e, Ordenago jendie Ordenago eh. jendie, beti zangoikena eh, Kontuzibiliaite hauizek Eta lanaizek Eta bar eta bar eta bar Oie bihurtzea ditu, zauran historietan Igualde, bo ah, Ez tegezerre pentsau ber Ez tegezerre kalkulau ber, ez tegezerre Kinkeskau Eta aldiberin jende, ez olaku, eh? Jendi, erdianarko, erdi txoro, erdi, hmm. buu, zono, buu. Hori, darrebente, bihurtzek, o gaituk, en... zeh bat. En... Hori, buruk, buruk. Kotragu, eh? Ez, baina, hola, mundue, bazi, borkul hartzea, ez, ardura, kin jokau, berdia, eta gauzeko, ondoin mitxia, eta roi. Hori, mundue, indala, histori honekin, ziero. Hori, hori, hori, ez? Niko, hori, garbi zentitxat. Adibidez, biherzen manifebat, edek, gurasos. Ez? Gurasos. Eta jendizi manifa horta eta gurasos. Ezek, gurasos izen berlirik, eman dala gauze bat, hostia, ire kontra daan bezala, osea, gurasun mundu, zer ildori. Eta ek, manifa bat, gurasosek konvokaute guta, igual juniteaiz, porque, hostia, eta dut gurasos, ez dek, kachondeu, ez dek, gurasos, mundu gauzeik zer ilduna. Eh, eromen honek. Kantzera infantilea biskia zela mateik, man rollo mateik. Zer, zer, zer? Biotzta aileiteek. Burrasos hartzenen ba, oh, gure umiek, ino saldu gumeekin pentsatzen. Umiek, umiek umekotxak hauek, ez? Gaxotekin goitu. Ya kanzera, me enseñan terapia ya. O sea, ideólogo, pentsaia, hori. Eh? Horriz ai sitio vasaurbait, ara es eh. <risa> burkarmo bugosanin go basuragin asitu andao ja. <risa> segi eta. Borroka sentimentala pasava yo, borroka. Etxa, <risa> basura en rollo que se digue esa, ¿veis? Ni vista de que estar nar. Alternativo <risa> gendi basuragino insati asi da. Obre, baina, baina... Bo, alternadio jende, oi gizaten jende klase hori. Inguro, subietan hortan, por la cuenta gelestra, eh. Zidane erda belzin. O sea, han ingurun bakantzer tazi, hazi merdi. Horri bakarri, horri bakarri, horri... Azpeitin egiztu Ba, zortzun ze hori. Zer? Kantzer tazi. Ba, ba, ba, ba. Asmanat, da... Ipentzau, azpeitin oin artez balimaneon da, oin jarer baldimazia ben, diferentiz... Ba, ba, ba. Ja, baldimaziok, zate, ba, hai, oi gude Nire ustea, bai, kasontan, e, e, nunezande, subieta ingur hortan da Diro egiztu lago lagatzen izango ala, ze basau dago herri txiki batzu zentaz nuklearreko basurak hartzeko deteziatzen baile, ez? Diruntruk, benko basurak botatzen egailu, ez? bazio Oñera hor txoen, noan Lopela gato, dituen, ez? Oñera enkontra, ze nagoeratzen, baina no Zuen garazien, bueno Zer, hori zuen garazien, noan, ez? Horbazioa De nuevo Oñar Ni ambición Oñar Ríguez Oñar Ríguez Amar justito Es que orden de chico no importa Orden de estado anda Sartuta Oñar barro ¿Nadiega el es? Es Oño 0 día Sartuta Joder va Este va Adígues HTN Movilizas Y yo que te Oñar Batsuk Oñar Eso ha Ni zen Oren Oren Zabala ha Ni basura Ginda montada En becil Agopo O sea trena trena ninguno de sonza tú vas es que viene y dice lo que es muy BI bajatzen en e neiru neiru cita de desarrollo y bajatzen se en contra guezonal y quedar en mileta basura conciencias y un chea ha hoy basura importante sí sí zarres cero a ver 000 Orias han soviete inguru herri batzuten Horri ten ba zalako eskandalo bat gertatzen gertauertzuna. Baina eskara hartzaileak eta... basuran roi orain zatiazua. So, Seo sarri eldu inverzio es, es, lago. Ese ese ese. Vale, es, eso. Neuste es, es, es, es. Esa, usi, usi. Neu estes, eh? Vale. Ez situan Usurvill eta Ranni zen zuhietan dutun zalelako eta Zetorrelako kristona. Asi bai, baina zatea olago kontzientziazio. Olago kontzientziazio, eskara hartzaileta, eskara espainol, olago kontzientziazio, basura gain, hostea recicla en mierdiado, echea. Ezgarra planteas alago. Eh, atesa te gut, bozin fedavitati Dana igualdek, gauzek gugu izan da bezalean gotxeo. Dana igualdek. Ni usta jendei Ta jendei enberena intzea, jendei getien guba, enberena intzea ben. Ez anez, hau igualdek. Gurasos hauek... Erra esu batxe. Ez altze bizetia gurasos hauek, ba igual guraso erabatik no gazti yuk, eta... 80 tako movida eta hasanitzen dago jendiek, ba gaur Eumea euskoenak, ba juntain ditu eta hortik atadi bisikleta. Bueno, hortik ondo hasi. Gastitu komillartenez. Pasado que 80 tako desarrollo bate bisitze, IBIC se neza, 80 ta, 80 ta. Bai, bai, impulso de nada este Juventus. No está Gastio ituk. Hombre, 80 dan gastitu ana o in sarres, mi du es. No está Gastio ituk. Ba bai Gastio Nire ustez bai Baina otxinta danizatea neure da ego jendia Ez e, gaztia ego, gaztia ego Gaztia ego Gaztia ego hori garbizio Otamar, otamar azurtein gure ojendia irustetak edo dala Gura zuko eta zarrituk Ez? Bueno, hori zen egin, mundu bizketa aldrebez historia honekin Eta izendelako nire ustez, ba oso Nire ustez basuridak jendiai fonduen etxela bat egin porta Nire baitz ustezat <susurra> Nire ustez <susurra> Bueno Eee, eh, bueno, eee... Eh, Ahundu ah, e? Baina bukak zen, orduk ah, eta jazartzen egin egin egin eta... Eee, zizkin errezko getortzea dut egin, da noi. <laughs> <Gete matabali>. <laughs> puntual, <laughs> puntual, bat abeli? Gai. Puntualet horriek. Puntual. Gete Eta... eta Bizarbixet egin. E, bai, eta... Lapratxa baino gete bai, bat egin. Eee, gitarra... Lapratx itxi. Lapratx itxi. Agunegoa está aquí. Aspedido Vegano, o sea, Pejeta de Noah, eh Ondiz, eh ta horrengo Astinez hurrena, etorroidutuk, ¿es? igual ya que yo estoy a toregar, la bichita. suplente y Torriega. Ya habrá, veamos la ilusión. Y está, a quitar la guitarra, tú te gut. Quítale el pisket. Aurrun baleu usted, Jose de Casoñichuan. Eh Gang gang gang gang gan, ging. Date, hostia, hostia deutzunda. Comento, esa base es un negocio ya. <coughs> <gül> bai. Mm. <gül> <gül> e, amende, eta eh, oinzio mugiinuago kon, ¿es? Aspetintzio, baño, va que es el Mr. Señora Ciudad Cerquía. Cerquía. Viet Berraldo. Bai. Zio, <gül> San. Ata alza suman y en contra Ah, vay, vay, chauris ¿Animalistena? Ah, es uh, contra alguna, oh, ser Chauro en chau Animal, chau chau contra ¿Animaliste chauro en Aldecu contra Uitucu? ¿Pico de todo bien que acoan chauro en Malagas? Chauro en contra ¿Veas ahí? ¿Veas ahí? Es que no se es, torta a ti y te da un cuarto Ata a sea, tía ¿Veas? No miren bora libro es. en presentación yo, ¿Se miren? ¿Se, se, se la, miren? O sea, le llamaban Laura o... Oh, Mira, el nombre es Odriozola. Laura es Laura es atención. ¿También? ¿Vale? ¿Ata entierro eso? ¿Eta a ver? ¿Aspitin? ¿Ve, tío? Vale. ¿Señena? ¿Señena? ¿Ve a seguir? ¿Ve a seguir? ¿Iri? ¡Algunde! ¡Venga! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Aguate! ¡Venga!